بسم الله الرحمن الرحيم باب الامام يقيم عند الظهور على العدوي بعرثتهم باب دې په بيان دې امام کي چې قامتو کې پوهه د غالبې دلو کې پدښمن باندې بعرثتهم دا او په ميدان کې مقصد د جوزې فتح کې نو سم د سيده اغزه نزي اغزه کې د اقامت پکار غوښته چنانچہ د نبي عليه السلام عمل ذکر کړ په تو حرج نه وو کله په یقوم غانيب شو اقامت ګیکو په امدن کې دري ورس او ابن روایت کړی چې ذا غلب قومن احب ايو قيم بعرسه په ثلاثه واخدا اما دي کې نقطه سره غني نقطي بریكي شريحه نه ذکر کړل دي یو نوقطه بکي دادا سپديز مکه باندې مخکې نه غير الله عبادت کې دو اوس وخت پوری پرې باندې دماګودي حقيقي باندې توش د دې زما حق ادا دویم چې اظهار د پته وشي دریم چې اظهار د جلا د توشي چې موږ اوس هم میدان تر وزي سلورم مجاهدینو ته سي استراحت میروشي ورته جنگ شوی نه اوس ترې شي به چې ته واپس سم اعلانو کې د یوبستړی دی د استراحت مې لوشي پینځمه عام طور سره او دونو کی با مې دغه کی مې دې کې د دنیاي هم پیداهم مجاهیدین ته ميلاو شي دی ز زمانه کې اهم انوکت پرې کې دا چې کله دا یو ملک کله فتح شي التی پاتې زګو فکر دي چې د اسلامي حکومت ننونه خوش وکړه کله کله فتحه کې وي پریزن به کوي نو ارد پادشاه اسلامي افواج متعين کا اردے کې اسلامی حکومت قائم شي نو دا د دې حکمتونه دي قال ابو داود کانه ایبن سعید یدان فی هذا الحديث یا ایبن سعید مدهی حدیث باندې دې کې د مختلطین سعید راوید مختلطین نده <تصفح> انه لیسه من قدیمی حدیث سعید لیانه تغیر صلح خمسو او کم راوید جید مختلطین نده او کم داده چچاد آغنا احادیث نقل کریوی قبل الاختلاط ناغ سحیوی او جانقل کریوی بعد الاختلاط نوع صحیح نوی او دا هم اغر د دا, دا, دا, دا جی تعلق ساتی دا بعد الاختلاط سن یعنو لیزم القدیمی حدیث سعید یعنو تغیر سن خمس و اروعین فسن پین تالیس کی نردب و دیماغ کی فرق رغرب. فلم يخرج هذا الحديث الى من قال ابو داود يقال ان وكيه حمل عنه في تغيره وكيه لا حديث اورد له بسعيدنا في تغيير هو قد متفق بين البخاري ومسلم لا يوجد عليه دليلتي د سعید نے چې چار روایتونه خل کړلې دي نو واظبن المحاذ دے او بدر او ابن عبادر دے او دوسی عبد الاعلى دنه خل کړلو د دريوانه اغرابيان شګردانی د سعید شیدو ددنه اخذ قبل الاختلاط کړي بعد نه اختلاط نه کړي چنانچہ حدیث امام بخاری ذکر کړي دي واسطه ده معاظ ابن عواز عبیعوی چل دی تا اید کی پرویت ده روح ابن عباداد عبدالعالی نو ده یه ابن سعید کلام پر حدیث باندی صحیح نہ دے ابن سعید کلام پر حدیث باندی صحیح نہ دے مولی زکر پدی کہ روی وکی ابن عواز دے اور روح ابن اور دیگر میں بخاری د عبد الا علانهم ذکر کرے اچھا بابن کی تفریق میں سبی جدایرہ و قلب درمیان دقیقیاں نماز لړه چې د ازي قیديانوي چې دا هو د خپل مزګي تعلق وي د خپل ولې لكه فلا رشوده غبچي شو امور شو را غبچي شو ورونه شو شو وين دي په درمیان کې تفریق را وستل مسلمانانو د پاره جایز دی کړی تفریق ور څنګه را وري چو breedتا پلار او زوئی او دے کی یا پلار خرس کی تفریق راو یا چاہتے حبہ کی یو بل پریدن تفریق راو تدوان خرس کی تفریق ندے تدوان حبہ کی تفریق ندے یو خرس کی بل پریدی یو حبہ کی بل پریدن دا سرے تفریق دیمارا کی دائمو دمزہیب تفسیر لالے امام شافعی رحمه الله بنی باندی تفریق راو ثل پر درمیان نو صغیر او کبیر کې جائز نه ده او حد کبیر دارې چې کالو کال یالو کال ته ورسي زمونږ پنځ باندې تفریق د صغیر او کبیر په منځ کې راوسته نه لري جائز او حد کبیر دارې چې بلوغ تولیس این احتلیم امام <تصفح> مالک سے پنیزبانی ہما ن... تپریق بیان صغیر والکبیر جائیز نرے او دا پنیزبانی حد کبیر دا دالے ازا صغر اے خراجت اسنانو چغاخونی راو خیر امام احمد بن حنبل مسلک دیگی دالے چی دا والی دی او دا غید والد و درمین کی د سره د تفریق جایز نه اگر چیرې بولو تر رسیدې دی د دې نه علاوه د نورو په مې کې هم خبره ده چې صغیر او کبیر فرق وي مې دا قرابت چې معتبر ده چې هغه قرابت رښتنه تفریق ناجیز ګرځي دا کم دی په پایماني خلقی اتفاق کړه ده کہ والد ہی اور والد بدرمان کی ولدی سہی تفریق ناروا نے ندینیلہ ونور ندعہ نو پنید بانی راہکم ہر ذی رحم محرم تک شامل ہر ذی رحم محرم شیخ بلی او نکاح اس ہمیشہ نہ حلال ہے څنګه داونه کتابونه معلومي دا حکم د ویراثت سره تعلق ساتي کداغه به جانب د ابنه یو کله جانب د امنی جدي پاسي داو ک جدي صحیح توله دا حکم شامل <سؤال> لې د ویراثت سره تعلق ساتي پاتې شو اخواجنور کم करावा د نړۍ ورونه شو کیني شوږي دا دی حدیث کی چکمراغل نہیں نو دی کمدا غمان نه دا علی رضی اللہ عنہ روایت راځي انه فرق بين جاریه و ولدها تفرق راوت سے او درميان جاریه او د بچی دا کی نو منافونی بیر السلام دین او بیعت دین یو بل خبره معلوم شې کلا طریقه دا به د نجاریه او دوالت داغیب امیر کی تفریق راو سے شد دابیع ساو کم لری امام شعفیق او ابو عصب سے پنیزبانی دابیع پاسید واجب و قص خالف اور امام بہانی پا پنیزبانی جائز مال او دا تفریق و لیتفاق نجائزون و ذکرن بیل اسلام بدین اما او راد اقلاب اعلاب قال ابو داود و لم یدرک علیانی میمون ژوند د عالی رضا هون نوولاندې قرانه حدیث منقته شو کوتينبل جماجم دا, <میمون> دا, دا اوسه تاریخی خبري ذکر کوي درې دا ما قبن دلیل نه لري خو دوی چې میمون جو دا پديري جماجم کی مړو عربو کی ویش ډیر دي یو بکی ډيري جماجم الدی کما مقابلہ د مسلمانانو شيوا دونه سهاراو سند پاکي شي شو پسندريسي هجرې کله ده مان نه چې در تلما قبل ولې دې حاضر ده هم وفات سنچالي د هجرې کې شي اوه کې رځو عمر هغه وو په دې شپه کاله اوه کې انسان سم کول شي ورځيو د دې وردی بمناسبتی وبلدت تاریخی کسی ذکر کی ابو داود سیووی الحر صنع صلع و ستین و قوتل ابن زبیر صنع صلع و سبعین دا حرین دا پسند تری ست هجری شوا او قتل لابن زبیر صن تری ست هجری کی شوا دا دا حرین واقعی دا مدینه کی شیوا او قتل لابن زبیر رزللانهما د مکه کې شیو چون کې د دوه واتی د یو څو تعلقونو پر یوه چې کل <سؤال> یزید بن معاویه خلیفہ شو عبد الله زبیر هغه ته بیا د نکولو نه لارو مکی ته وځل خبره یزید بن معاویه ته خو نه و چې ټول خلک دما څه موافقت کوي تنه کې ظاهري خبره حکومتونو کیدئسی ناگه بار بار مکاباندی چڑایی کولخو نکانبید ننگه چڑایی پا و جمانی نه مدینی خلقهم بطرزان شو ناغوهم بیاتن اینکارو بنا امای خلق چو مدینه ما نورکی چیده مدینی امیر د وقی مروان نو بنا الحکم ناگو محاسره و اپوراً یزید ابن ته خبر ولی گرد یزید ابن معاییان دا مسلم ابن اقباب پا مشرع کی دا لذر کسانو کی و لخکری چرار تیار کرو آغوت داویری کی تاس و لارشی جنگ بنا کونه کونه کونه کونه دا مدینی خلق خرید نا با پوح کلو دری ورزی با آغوت محولت ورکی تاسو باندې امه ی پری او بیااد نه انکار متره کاو مند ن نوځره دایو هر نمنند نو به چمکه چننجي د خپل موقب نه پشان جنگ ون خطر او دا جنگ په حرم وقام کې شه او دا حرواقیم ورتوي چې دا د مسجد نبوی نه د یو مل په پاسه لا واقع کار جناله تا او بریګړي رګل ظلم نشيو د مدینه په خلق بقیا انصار بډیا مهاجر ايونم ذر تابعين دا بریګي شهیدان شو كل چې بریګي کوم خلق شهیدان شو نو 10000 کال پدې ډېره پریشانګونه او تشو په مدینه منورکه نيته وقېله او قتل د نزیبه رزه هو دا په سنتري صد هجرې کې شو د دې پر تفصيل کتاب الحج کې و ان شاء الله بل طرف تا غراشه شاه جاج صبح حمله کړې وه په توتره زباني به درته اسر شهید اچھا بھائی باب روسکی بالمدرکین یفرق بینهم د اماک باب دا د کئ دیاں په مهد کې په تفریق نراوی دینہ معنا وا او چیر ته صغیر او کبیر خبره اوس چیر دونه والی ینه به تفریق دایز روسکی مدرکین دا معنا شو مدرکین معنا هغه چې بلو وتر دری دومه کې تفریق راوسته شي دا ایادุลله صلالمنا <سؤال> قلب لار سلامنا نقل کوي اسلام طبن اقوان مې چې مونږه تی و پماین دا بګزاوه کې او امیرګر زواله د ذرپون باندې رسول الله سلام مونږه غزا کولو ته پزاره کوي له سره مونږه وکل له حمله فغوانی شنو ان چې فتح هو شو او صمن د بیا موقت اله <سؤال> ونقن جماعه من الناس دخل فيه ذكوريه و بنات شماش و النساء زنان پرمایت به ذامین ما ویش یوغشه په وقانو حقیش بینهم دې پمت کې بینهم جبر پر نظر کې درې دې دشتو د پارانو زګې د ماشومان او د زنانو ناپ جنگ کې من شو د پټي درې ریثار اوله بارو جوړي ورته قید کې راوړل نو دا چې د دژو شو د زراوت دې کې نه کو شو په خاو فقام نودر الفجیت بهم ماراو صدیدر ایلی ایبی بکر او بکر زاوت فیهم امراتن قدیو کیوذنانو من فزار دفزار قبلین علیہا قشاو اینکہ مجھے دردے اکھلو امگی ایڑا زوکوس بہنگی امگی ایڑا زوکوس بہنگی امگی ایڑا زوکوس بہنگی بنا پیشری دن سے من آدم په دې باندې پوستینو ده شرمณี ما بنت النري تر الله شهر ديف من احسن ان ارم ده استدارب انا پرني ابو بکر بنت इनाम کرا کما ته ابو بکر ده له قدمت المدينه ذر عالم مدينه ميلو رسول الله سلام ما تيوي سلم حمل المرته كما زنان چيتا ابو بکر ده کله ما ته ابوخ موردی ولای پلامی دي قدمي لعجبت ني تا ته زرا اغب تعجب کي چې ما نه خو خميده وما کشفت الا و منماند افكار كلو غير امبار جام اين دي شو ني چوب شونه بيري اسلام تر دي پريش كلا سهار شكار د مه اله شما تنبيه عليه تر بازار کې ماته اسلم ما حامل المرته لله ابو خاص الله دا پره تا پلان لري फ्लावर ما <تمزع> و <شبه> تمد عن خبر اوطلع والله الا قد اعجبني وما كشف <تصفح> الطلاب وهي لك سميت توه <تصفح> النبي له درو غزنانه فبا سبحانه <تصفح> ولي كذلك النبي له درو غزنانه الى اهل مكه ماكيل وفي ايديهم اسره و قرصن و قيديان ومترن فداه هي تلك المرئه بيد هي اقا اعوذ برب الوسم لك النبي عليه الصلاه والسلام او ديفي جرد ما صاحب کرام جدي ده, ده, ده, ده دا دا او جهادي سوچ دی د هورې د فحشات سوچ نه پد زنان د شوا چې د درس کې دلته پرم پېتبال د فحشات باندې او د بیا زوی کارو شو مسلمانانو کې داخلا شو د دې راغلو ترجمه الباب صحیح شو او د زنانې چې کومه ده د زنانې لوروه او داب باندې روا صحیح راو 52 فل مال یسی به لا دو من المسلمین سمید کو صاحب او تل غنیمت باوديب مال کی چې حاصل کی غیره د دشمن د مسلمانانو نه اعلانې واسطې د غمال لرا صاحب د غمال چې مسلمان به غنیمت یې اندایو مساله ده چې کله د مسلمان یو مال دې او غمال د کافر پرل کړه لو اته کافر نه بیرته مسلمان واغسته نو آیا دا مسلمان د دې مال مالی ګرځي چې مسلمان دا مال د کافر نه نیسته او کینه کوي اته کی دا مال ترچې دا په یو بل مسلمانی ته پریو هغه مسلته د فقې کې او اصول فقې کې ویل نه چې کله کافر تلاوه کوي په بلادو د مسلمانانو باندې او باقی مسلمانانو مالک دیونی دی قبضه کیراوی نو دار دی په ملک کی را دیو کنه را کن امام ابو حنیفه رحمه الله مستغفر چه استناد کا پیرو په مال دا مسلمان دا سبب د ملک ګرځي خباده الاحراز امام مالک دی وای چې دا سبب د ملک ګرځي که احراز وي کنه مثلا یو کافر د مسلمان نه یو مال واغسته او خپل ملک تیواړو د امام سوی مالک شو دا مال ایستویل خپل ملک او خپل احرات کی نه راوځه امام سوی مالک یې نه ګرځم ما مالک سوی مالک شهاب حضرت وای چې استلان د کافر او مال د مسلمان سبب د ملک نه تلا ده کافیرو پا مان ده مسلمان سبب ده ملکا هاں هاں او ده امام احمد ابن حنبل ندو روایت دی یو روایت دا کیوئی سبب ده ملکتیم بل کیوئی ناید دا اولا ملکتیم اس پا دیمانی تپریان دا پلا مسالتا اس پا قبل معلوم که چیو کافیر ده مسلمان مال انیو من جسو کوئی داغ پا ملکی رازی دبارہ مسلمانان جنگوکو دا کافران نے اغمال د مسلمان واقس نو نو داردی مسلمان ملک اگر دیتو اگر چی دا کو اثر گریو مسلمان مال لے و کافر دیتو ایمام مالک سے ہوئی محمدوانی پدایسی ہوئی نیسی ہوئی نیسی مالک گردی دا مسلمان سلمان ایمام شاپیسی ہوئی نگردی دا اصل مالک ته افسکا ہوئی نیسی تفصیل لدی خبری دا, دا سی رے کنه یو کافر ماځلاد مسلمان نه ته مال کونی او دغه احراز دیو کی او الله برد مسلمانان غالب کړي بلغه کافرو مال غنیمت نه تقسیم شوه تقسیم نموه کی چا خپل مال ولیدو بل دای مالک دی بال اتفاق سلمان تپش هو دیو مسلمان په ملکي نه مسلمان مال راو او کوم چې دا جوړ امام شافعي سه مالک نګر دی دا بیر تخ خپل مالک ته دی امام بهني په مالک ته وې دی مالک حدیث کې چې چرت ادا سره غليوي چې مسلمان مالته او اغم کافر او نه او بیا کافر ارمل د لاس نه کپیور د لاس نه مسلمانانو واغس او اصل مالک توفص شوي نو اناه اماري حضرات وئی چې دا د تقسیم نمخ کیږي زګبا اصل مالک توفص او په حدیث کی تسریح راځي راغري د تقسیم نه فست نو مووی دا مالک خپل توفص شوي بل عوض لګی دا د احترام کراجی تقسیم نه فست امام شعفیسی و جسرا غیب مالک نگردی در وقت خپل مالک توافت دیگی مرا برخ در قسمت تاو تقسیم نوخا کی خبر ایو کسی اس احادیث الباب تاو گوری عبداللہ بن عمروی جیو غلام در عمر تختی در او دشمن سا غالب مسلمانان نو اپس کو دغیل رسول اللہ سلم امن عمر ته تقسیم نشو لاغو پا عامو اموالو کی مسئلہ دا خدا خبر ازیر کتازو کین اوئی شعاب دی آبیق جرے غلام و تختیر من دا د و دا امام سے پہدرمین کې کی اختلاف دے شعو سواہبین و ای کافر دا ای مالک برز امام سے بلتے وجدان شعو اسطلان کافر وی لدتی خدا غلام پخفل و دغه هغهونه ده کړو په دیو ځمان دي او مالک ګرځو د استلانه پس او جدا غلام او تخته دو نکي استلانه درا دلتي دا جو علم یو نو تقسیم شو او په څیر مړت نه اچته د مذہب خلاف نه ده لکه قبل القسمت د ټولو پرې ځبانه او ابي كم خبره ده وکي دغه یو مذہب خلاف ده دی حدیث کی عبد الله بن ده خبر ده چې دا یو فرض دا غتلو هغه دښمنانوونی او سلمانانو په غریب شو مواصف کو نبی علیہ السلام په دبانې ادا د نبی سره په دمانه کې واقع شيوا امام شبیش مطلقن پرښتای مالکی حضرات اوهن کی حضرات وای چې دا قبل التقسیم او کچته بعد التقسیم دی په ایوزي حرست بعد عبدی که ا streamline ایک تاز شم�� جو و عبريد خیلد دولهم خوên صوف. باون بیا میذین مشرکین علماء د مشرکانوی مل هیخ سر مسلمانانو سره ودیو مسلمانان ش نو کم سر ظاهره خبر دا چې د کافیرو غلامان د مسلمانانو سره یو د شوالت د اسلام کینو د غلامان نه جوړیږي آزاد بلکې د کافیرو او مشرکین هم دا غوښته چکه چرته مشرکین د دا داري حرب د دار اسلام ته په حالت د اسلام کې راوختل نو مسلمانانو مين پرينه راځي یو مسلمان چې د انسان مانی ګرځي نو الی د انسان په حالت د کبر کې په قبضه د مسلمان کې راشي یادی په همدغه امر ته ذکر کې د علي نبی تاج روایت خرج جان دان یا رمضان عبدان دوان سین دا جمع داوبته سه غلامانو کیونه به نی په کال <سؤال> یوه دی بیا مانی مجلس لري نه نو کلی کلمه در احترام تر دی مالک او ته وی محمد صلی الله علیه وسلم د بالا قزمی دیونه دی تر ربطا دو د رغمت نه په دې ستاکي امه شکرې وتی دی د وږی د ته څ دن خلق ورشت یا و دی ا د لبه مره واپس کریم تا د غلامان صلی الله علیه و سلام او وی وی زموږ ګومان نه نه پتا د چمن شو ته د جړولې یالله پاک پتا او څو څو څو نوې دې باندې کار او قدرت نه غوا نه او وی ویو آزاد الله زلري مزل مجهود کی سهارن پوری رہی محلا دې حدیث کدا خبرې کلا چې دا يوم الحدیبی لفظ وهم دراوی ده تذكر سرت كتاب المملوكي جذا واقعات حنين دره دي بي واك وندا نذت بده كده قال الناس ندي الناس الذين خلقوا دي صحابه مرادي صحابه ردي مراد اول كده كافروا وقال تصديق دي تبعي النبي عليه الصلاه والسلام اعوذ دا ال الفاظ والنظام دي اللي غري وانت خبرمالي دي نبهه خبر خو یلی چریانات نه مراد مشتکین او سوال صدر عزیز مشتکین خود نه بیره سمری سال نه موننن ته یا رسول الله صدق یا نه چا جواب کړی دا مقام ده تملک او چاپړو سید چاپړو سید په مقام کې خلک دار کی نو دا چاپړو سید یا رسول الله ویل او چا ویل چې دا منافقو خدا خبره بعید ده اذر خبرم دادا چدا تعلق ساتید حونین سره او په حونین کې بازي دلته ټولقای او تربه چدا نو مسلمه کسانو چې کله د مالکانو خطر اولی ګرون هغه مسلمو د خبره کړو نو مسلم کورېږي کده په کې اسلام نور حاصل باندې رسول اسلام ورته د حضور امر کله هو ترجمه مطلب ثابت شو چې کله غلامان راشي او ترمنان شې دا آزاد وی دینا او ترتیب د ابواب ب غنیمت مطالق ابواب مستب زیکر کوئ چې غنیمت کې تصرف کول له تقسیب نمخ کې پس دا مسائل و چ چې ماری غنیمت کې د تقسیب نمخ کې ته سرپته وکم کوم دباره کې امام زهری سیوئی چې بالکل اسم نشخص تیرې تقسیم نماز کی مگر پر ځنده امام ابو سلیمان بن مستاوی ارسغ استې شي مگر کې امام مننه کی جمهور علما ائمه اربع ابن اوزائی اساق بن نوی لس ابو داویو چې هغه اشیاء ش هغه د ضروراتو سره تعلق سی د خور کااس سر یا دغې بعضې جلی ا او سره سره نو په قدر د ضرورت ته د تقفسیب نه مخکېغ ل جز دي د ایمام ووي او زیات به نه کو نه کو ذورت د خوراک شي نه شو د دوای نه شو اصل شوه. درستی نه باثو وس ورلیښه فقدر د حاجت په خلیل یا دی باندې چرته چې د دې کوم روایت چې مستنم ذکر کړی لري ابن عمر شو له اخکر غنیمت حاصل کړو په زمان د نبی اسلام کې دعا او د شاهر دغینه کوم تنو شو وې خلکو خورلې و کوم تنو پاتې شو د مالو شی تقسیم نمکه دا کول ځای دی دی خوراک دې دې ضرورت اشیاء اچا اچا بدلهیمنی مغپل وئ ون شوی یو کوړی دوا جراب ن ششه او ور دخې بر نو و نماز د پلي شنو څه یوځه کوه غوښتل اندای بیا نو ورکوم د دې نه ائشته نن د غریب ولګي حالت کې به خبر نه دا د ځان د لګو د ائشته ما وخت نه نه ترات او تر مسکه کې دوه ماته رب تا نه د خدومره د خدمت د تیریږي چې راته به هواله کښه شو نه نام درجو کیدا ضرورت اشرف نبی رسول الله ذکر ته ور و باب فی انه ما یعانی با بندہ پرینلوت و مقام وتیو مقام اذا کان بالطعام قلا العدو مخی <محكی> باب کی دا ثابیت کړو جرمال غنیمت نا قبل التقسیم ضرورت په بنیاد باندې سسید اېستل بدون اذن امام يجوز دې باب کی دا خبره ذکر کایو چې جر د مال کی کمی مالی غنیمت کی ذاته نه یې کمی نبیاء بغیر د اذن اېستل جایز نه اور دغه زیات ده قدر ده حاجت نه هم از تل <سؤال> جاهیز نه دي سرت قدر ده ضرورت نه زیات پریشت اصل جیشر کثر دو درټې مخرا کوي د دې کوري شه نه کې محدود وخت نه پاره پخ زکه یی باند په بیان نه نه کې ان النہباده لټنه خود یې کې د مران اخد تعام کول لکه قسمت نو بابا زمانه کوي اصل مانہ خو لټه شی تخاول ودلتے مان کوئی اخذ توام قبل قسمت اذا كان في صام قله كلت توام کی قلت ہوئی پزما کر دشمن کے چنانچہ ابو لبید توئی جموں دا رمضان نے سمور جان طرف کا بلکہ وہ افخوان زمانے کی فتح شویر کتاب السنن کی بم دانوم راشی کابل نو سیائی سی تو ابو داؤد کی سر پاگرے دو مقام دیدے دی کی دیکھر دا دا شد افقت کتاب و سرت اب ابو الخوف کی براشی در عثمان زمان پا دور خلافت کی پتح شوئے ہو دا بذل کی دا فنکرش خلق قرآن رحمه اللہ پرمائل چی دا گاو بلو اثر گی گاو غاوتو بل دا عجی ورشوتوی دا دیری و سرسب زیو دیکی با سری دی بحرور دا مرور دا زمان سبا کی تخبی پازش کابل کی جول او سليمان علیه السلام چې کوم تخمه نيرات لاله نو هغه د صبحنا قابل ترارتو دلته با هغه گرمتیره کله وې دېنه وته شامته د مشته بسو د دې میږي د میشت میشت په سلوان سارټم کې با یو میشت په سلته یو کولا د تضبطه کې با ټیم کې غنیمت خلق غنیمت حاصل <سؤال> کلو فانتحبوا هغه او لټکلو معنا د تقسیم نه مخکې واره نو او درې دې دې او مادر رسول الله نور دین دې منی کولا دا غستلو نه قبل وقسمت نو دی واپس هغه سې او تقسیم قبل په خپل منزل اچھا بھائی اب عبد الله <سؤال> ابن ابوبکر روایت جمع بعض صاحب تبریذ ائے تاسو پر دوام حکومت سعود زمزم اسلام زمانه کی راغویمو تاسو تل کله دوام کورز سیور نو یو سره رات دو با استو پیدا جین په ممدار دای چکاب کیږي هغه اوس کې دو مقصد همدارې چې کم دوام وکړل شروع د جین خمس ناږي کېدو خمس مد اری نه کېږي چې کم پاتی او ییدا هردا هردا دغه طريقه له کوم عملتي انا په دې اړه ډیره نه غواړم چې نه اوسه کارته کولو کې کومه لږه د انصارنه مجهول له جاهل په سفر کې نو خلکوته تقریب څخ راغې او مشکته پاساب غنمن من سګړي ب زی حاصل کړی وي فتهابوه نه دوغواغ سر د تقسیم نه مخکې مک و زمونږ کټوي اغجو شدي ن په نه اسلام راغه او پیدا را روانو په خپله لندباندي عمماتوه په اک ضه نه ب نکوورې پر زمونږ کټ په خپله لندا. او بیا شروع یو رب میر الله <سؤال> میتو رب چیکر کڑکولی او وخت د خاور سره د بی رب نور تومبلی امبی ان النوبه لست من المیت لا لوټو او د تقسیم نمک کی اغیستل د مردار نه پاک مری یریچ مردار نه حل دین شکته ناد نه راغاله د دې کی دامل نبی رحمت الله و سلام چې یو پر دیوځ ته عام چې قلت دیم دغه خلقو دقدر د حاجت اندازه زیات غشته ځکه علیه صلوات و سلام دمرشد تشریدو کول خو دې کی مشقال رضی الله ک اه سران دي ده چې داو خو دې یو مال چې په دې د خلقو حق راغلی و سنگ نبی رحم غذایق تدې یوځوب دا چې بغیر د اذن نه دا شو نو دا موردارش او حق نو بردید زکر به له ترام ځای دریم نبی سره السلام د خپل صحابه کرام ذہنونه صفا کول چې تاسو مبتدا کی وقي کیږي د عمل به تاسو نه کوي او خوی کوي چې بیکار اوس پیوي زکر به سره د تشديدی طریقې سره خبره وکړ باب دې بیان با دا وړل د تعام کې د دشمن نه کړه دا تعام وړ د زما دشمن نه خپل د وسیدو زه تجکمدار الحرب کې معسكري بریګه اوسې اشکال نشه او دا حمل د د زما دشمن نه خپل کور تا کومه تقسیم نه مکه دې شو دا بیا دا بیا ممنوع ساز پوشن کو خورا باندی قداد اغزینی خفلو سیدو زیدو چکم با جیحاد جنگی ہوئی جائیز او قداد سیوی چا غفل اللا قیترا اوڑی او رتاب ممنوعات دل تی روایت کی بعضی اخواب ان روایت تی چی منگبا ناکلو ناکلو جا ذرقی غزوہ او خان د مخړه په غذا کې او تقسیمون بند تر دی چ او واپس کې د خپلو حالو ته ریحال نه مرا دی دی کې میوي کم چې په مواسکر کې والی شوی جوتون آخره جاتونه او زمونګه بدونونه مملو دی نه بړهړ او که چرته د دی نه مراده کور شي دا بیا بعد تقسیم وره د قبل تقسیم ت د کار نه ابا دوت د جزر گازر دي گازر دم اوچ مو هياله حکلي نه دا دې تعلق د اغثر کم سفر کي تعلق دي اما دا خبره چې مسكي صحابي په تسبه باندې هغه ته زورن او کرښه وود د دې کومره مالا ځکين او ابي ضرورت ته ته څومره کې وې لشو چې قبل تقسیم تقسيم د مال غنیمت نا يوسف اغيسل د ضرورت د دا خبره ضرورت کې پروشي تقسیم کی مخ کې مخ کې به غره اورل سرکاري اغه صاحب چې تسماغې استوا د غورت قرشوي او د تقسیم مخ کې مخ کې نو راول ځکه نبی اسلام اغه زورن اور کړه ضرورت چې غره اورل او چاله اور کوله بل پاتې کیدو اځبومن کې څه ټوکري ټوکړي کولن څخه پېدې تینا چې نبی اسلام زورن اور کړي وا شي شو شي دو کتابون راغلي بیر خوري پوری کتابونه دي قرضاني یو دي قرباني په مثلث او څلور څو دي نیل وی سي بي او رساله پښتو کې ترجمه شو دا ورځ قرباني ده په روان کې داخلي د